Картина марево? просто спогад. До їхньої вбогої оселі заходить невисокий міцний хлопець. Ти приніс цукерку? питає його шоколадна дівчисько. Маленьке зовсім дівча, котре звісило ноги з ліжка лежанки, сяк так прикритого якоюсь рідниною. Хлопець хитає заперечливо головою, щось моркоче собі підніс, а очі його сміються. Він засовує руку. Велика чорна лапище до лівої кишені. Таумі зачаровано слідкою за цією рукою, а мріяна цукерка опля з'являється у зовсім іншій правій братовій руці. Її власний сміх далекий, мов за порогом не знано яких літ. Дзвіночок, вона тягнеться рукою рученям до цукерки. «Заплющ очі, велить брат, і розкрити рот?» – питає заворожена Таумі. «Ні, просто заплющ очі». Вона слухняно заплющує, а руками мовою тягнеться до брата, і на тій руці вона несподівано відчуває, що живе й волохате, скрикує і розплющує очі. З долоньки на лежанку зістрибує маленька біла миша. Таумі спершу верещить а потім кидається ту мишку ловити. «Скільки ж йому років тепер?» – думає Таумі. Таумі Рембел – супермодель, суперзірка модельного бізнесу. Одна з найбагатших жінок світу, власниця чотирьох маєтків, двох яхт. Десяти супердорогих машин, кількох десятків і діамантів, і великих рахунків у банках, володарка могутньої імперії її прихильників і просто рабів, готових за першим її покликом йти туди, куди накаже повалителька. Чорна чи то шоколадна пантера. У якому притулку халупі чи хишці свої дні, якщо ще живий її брат? Оліонелло, Шепуче далеко не сентиментальна свавільна Пантера. Ти щось сказала, питає Івета. Ні, нічого. Вона вирішує: мусить дізнатись про брата, про матір. Хоча що можна дізнатись про матір, поховану у Фаренстаді, але дізнатись мусить. Тим більше, що там щось верзуть про якесь її начеб королівське походження. Гм, королівське походження? Це було б дуже доречно, якби у неї виявилась блакитна кров. Королева подіуму з королівської родини, чому б ні? Це додало б їй шарму і блиску, і благородства. Чорношкіра принцеса Таумі. Хоча свідки, з якої королівської родини вона могла б походити? А її, здається, було іспанською, потім французькою колонією. Щось вона чула про бунт тамтешніх храбів – про те, що вони створили власне Чорне Королівство, з яким боровся сам Наполеон Бонапарт. Як би там не було, а нагода про щось нове дізнатися не зашкодить. Зрештою, завжди можна купити мовчання, якщо інформація виявиться не тією, що їй треба. Тим більше ці новоявлені землячки, судячи з тону листа запрошення, дуже навіть її поважають. І Таумі вирішила, що таки навідається в те земляцтво чи то товариство. Завтра ж зранку, або навіть і сьогодні. Вона любила сюрпризи, любила загадки, гру, все, що робило життя не таким прісним, що дозволяло втекти від занудства буднів. Таумі любила несподіванки феєрверки, тим бачиш, що сама була жінкою феєрверком. Машина мчала одним з найбільших міст світу. За нею їхала машина з її охоронцями. Ще один сидів поруч із водієм. Чого їй боятись? А чого я задаю собі це запитання? Подумала раптом Таумі. Машина спинилась біля її нью-йоркського офісу. Таумі поцілувала Іветту. Поцілувала так, що та скрикнула, а на губі виступила кров. Олюба, пробач, сказала Таумі. Її очі сміялися. Тільки десь на денці їх все ще сидів, Незрозумілий острах. Розділ дев'ятий Таумі Мах Увечері того ж дня Таумі Рембл під'їхала на своєму улюбленому чи одній з улюблених її машин розкішному білому Ролс-Рольсі до невельми великого двоповерхового будинку майже на околиці Нью-Йорка. В Іст-Дортменді. Будинок цей старовинний, цегляний, явно збудований не пізніше кінця XVIII століття, стояв на тихій вулиці, яка, втім, увечері, а надто вночі, ставала небезпечною. Адже до неї примикав один з латиноамериканських кварталів, що сусідів із кварталом Карибським. І Босота – Іспаномовна та франкомовна не раз скроплювала бруківку, так і бруківку, а не асфальт, кров'ю. Втім, розборки між бандами «Латинос» і «Карибос» ніколи не відбувались на самій вулиці. Тут могли хіба що підстерігати самотнього перехожого. Будинок же, який значився на запрошенні як приміщення гаїтянського земляцтва, розташовувався за міцним кам'яним муром – поверх якого стирчали тонкі, але загострені залізні палі. Перед гостряками палі увінчували чотири і п'ятикутні зірки та ромби, тому в цілому загорожа виглядала доволі художньо. У вікнах будинку ввечері двічі на тиждень загорялося світло і світилося рівно до півночі. Опівночі півночі ж світло очевидно гасло у всіх кімнатах. Доки воно горіло, часом за жалюзями, Можна було розглядати неясні тіні, схожі на людські і на тварин, чи то кіс, чи оленів, може й корів. А проте дивуватись цього не було кому, бо з одного боку до огорожі будинку прилягав старий, занехаяний сад, що був невідомо чиєю приватною власністю. У маленьких будиночках з іншого боку жили не надто цікаві бідняки, а навпроти, через вулицю розміщувався якийсь занедбаний склад. З воріту Собнякара ще два на день часом виїжджала машина, джип, мікроавтобус, лімузин, вантажівка, а часом і заїжджала. На воротах не було жодної таблички, окрім номера. Отож, коли Ролс Ройс із Ставом та її охоронцями під'їхав до будинку, вона завагалася чи туди потрапила. Вона вагалася, чи приїжджати на шикарному автомобілі, чи вибрати щось скромне. Та все ж вибрала дорогий. Хай бачать земляки, що вона чогось таки досягла. Зате вирішила одягтися скромно. У не надто коротку чорну сукню з дорогої, але нічим не оздобленої тканини, майже не декультовано. Та у міф тонкі ажурні рукавички, а її волосся цього разу просто вільно розсипалося на плечах. Доволі скромними були й відкриті легесенькі черевички. Доки Таумі розмірковувала перед дворі що робити далі, ворота безшумно розчинилися. «Нас, здається, запрошують», – посміхнувся, повертаючи голову водій. «Запрошують, то й поїхали», – звеліла Таумі. Машина в'їхала на чисте, викладене чорно-білою, наче шагова дошка, плиткою подвір'я. Біля дверей молодик одягнутий у бездоганний білий костюм з шоколадною, майже як у Таумі, шкірою обличчя. Руки його були зодягнуті в білі рукавички. Молодик шанобливо схилив голову і частисінькою англійською сказав, що дуже радий і щасливий від імені пана президента товариства захисту і дослідження гаїтянської культури вітати таку знамениту, поважну і шановану гостю. І він зараз проведе дорогу пані Рембел до президента, але просить від його імені, аби охоронці лишилися або в машині, або ось тут у кімнаті зліва при вході. При бажанні їм запропонують вечерю чи просто каву. Якщо я побажаю, аби мої охоронці пішли зі мною, виклично сказала Тау, мої очі гостро зблиснули.